Knorr Moses dröjer på Sinai, i Gud har inget ingenting hört Moses dröjer på Sinai Och halva vårt liv är förstört Vi vandrar med ögon i röd glöd Och tunga torr Vi vandrar i bidan på mannabröd i knorr Vi säger, vad var det vi sade? Fast faros piska ven ett himmelrike vi hade vid hans förbannade sten. Var är våra gårdar i Saron, Aron, du Aron? Men Aron stryker sin gyllene kalv. Och dansen går under himlens valv. Vi vet varken in eller ute slut. Men Moses var ingen profet. Nej, Moses var ingen profet. Hans brinnande en var ett radiumsken. Och idel elektricitet, idel elektricitet. Vi vandra med ögon i röda glöd och tunga torr I kronisk bidan på manna bröd i knorr